Jag heter Anna. Jag är nörd. Hej, jag heter Anna och jag är nörd. Och det här, här är, är Mega Nörd. Hej och välkomna till Meganörd! Hej Anna! Hej Anna! Det är en jättespännande dag idag, Anna. Ja, det är det. Och, och det är så spännande att få hoppa i skinnet. Det är nämligen vårt tionde avsnitt. Yay! Vi fyrar tio! Ett fyrfalligt leve för oss. Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Var det tio gånger. Det var fyra okay, gånger. Bra. Jag kan inte räkna, I alla fall så, så som jag räknar. <laughs> Nej. Eh, och men, tio gånger kan ju kännas som att var tio avsnitt. Det finns ju poddar som typ nördigt som har hållit på i sen tider. Mm. Men för, för, en, för en, blow, eller en podd som bara har tjejer och som pratar om så vida nördiga ämnen, så är det faktiskt väldigt stort. Det är jättestort. Och också med tanke på att vi faktiskt så här har lärt känna varandra genom den här podden i princip. Ja, faktiskt. Eller så här, lärt känna varandra mycket bättre. Mm, så det är, är jävligt stort. Vi har stått ut varandra vid tio avsnitt, Anna. Tio avsnitt, och det kommer bara bli bättre. Ja. Alltså, jag är helt så här... jag menar, det är ju sjukt bra redan nu, men det kommer bli ännu bättre. Ja, tänk att vi kommer till avsnitt 20. Vi kommer vara så episka oh, att liksom... Ja. ja. Vi kommer få... Vad får man för pris för bästa podd? Vi får hitta på ett poddpris. Vi får hitta på ett poddpris som vi kan ge till oss själva. Det blir en sån här bra klapp på axeln för att vi gör ett bra jobb. Guldnörden kommer vi få. Ja! Yes. Nej, det måste vara mega Megaguldnörden. Megaguldnörden. Mm -mm. mm -mm. Pris för bästa podd med Anna och Anna går till yes. Meganörd. Alla jublar om vi är bäst. Ja. Eh... Uh. Och vi tänker ju inte bara sitta här och klappa oss själva på axlarna och tänka ja. att vi är helt fantastiska. Utan vi har ju även en helt fantastisk gäst med oss idag också. Ja, hej allihopa. Jag sitter här med Rebecca Prentell, ordförande för Sverok. Hej! Hej Rebecca, välkommen hit! Ja, tack så mycket Anna. Ja, jag tänkte fråga för de som inte känner dig själv. Skulle du kunna berätta lite grann om vem du är och så här, vad du gör i Sverok? Ja, absolut. Jag heter Rebecca som sagt. Jag bor i Stockholm just nu med en sambo och en katt. Och sen ungefär två år tillbaka så är jag ordförande för Sverok. Sverok är ju ett ungdomsförbund som samlar spelhobbyn. Så en massa föreningar som håller på med allt från live- och rollspel till e-sport, lan. Uh, you Allt däremellan liksom. uh, Och det jag gör som ordförande det är dels att uh, åka runt och representera förbundet på olika ställen. Uh, jag är också med och jobbar med olika projekt som vi gör och uh, ser till att styrelsen funkar och uh, såna saker. Okej. Okay. Uh, Hur kommer det sig att du hamnar... Så här, hur, hur är du nördig? <laughs> eh, jag är ju Jag är från början eh, Och just nu så jobbar jag eh, Ganska mycket Och eh, hinner inte livea så mycket Så då spelar jag mest brädspel eh, Det är väl det som är min Närmsta hu eh, ja, Spelhobbygren just nu Okej Vad roligt att du också sysslar med live Det är jag med Ja det är mm. fantastiskt Ja, men det tar ju så mycket tid, jag förstår. Brädspel kan man liksom spela vart som helst och lite när som helst. En live som måste rodda i, det känns tusen år innan man får ihop en ja, roll, kostym, dräkt, you name mitt. Ja, precis. Fast jag har faktiskt eh, precis idag anmält mig till ett live som jag ska köra i juni. Okej. Okay. Eh, det ska bli väldigt roligt. Det heter Flowers from Exile och sätts upp av berättelsefrämjandet. Och det ska bli jätte, jätte roligt. Okej, är det fantasy live eller? Eh, nej, det är, det är ett så här tung drama. Eh, massa karaktärsspel och grejer. Och det handlar om spanska inbördeskriget. Så det känns nördigt på väldigt väldigt många sätt samtidigt. Liksom. Ja verkligen, vad intressant det verkar. Du får berätta sen hur det går. Ja, absolut. Mm. Jag tänkte fråga igen. hur kommer det sig att du gav dig in och engagerade i Svearock? Eh, ja, det var ju så att under min gymnasietid eh, så var jag väldigt aktiv eh, liveare eller jag, jag blev det. Vänner som drog med mig in och fick mig att testa på live eh, Och vi höll till på ungdomshus i Falun som under gymnasietiden blev som mitt andra hem. Eh, och Ja, det var väl en sån där vanlig dag. När man trillar in där på ungdomshus och Undrar, vilka är här idag? Vad är det som händer idag? Så visar det sig att ja, men då skulle, eh, det var något möte. Och det var massor av mina kompisar som skulle dit. Eh, och då var det eh, distriktet för Sverok eh, Gävle Dala som skulle ha årsmöte. Och jag gick på det mötet. Jag hakade på liksom. Eh, och när jag såg att valberedningen bara hade föreslagit killar till sitt förslag så tyckte jag att nej men, det här håller ju inte måttet. Det måste ju i alla fall vara någon tjej med om det, ska, om det ska vara. Så jag kandiderade på plats och tyckte att det här låter ju spännande så det är klart jag också ville vara med. Och de blev jätteglada och tyckte det var jättekul att jag ville haka på distriktet och jag blev invald och Sen först långt senare så insåg jag ju att det här faktiskt var ett helt underbart ungdomsförbund. Där man kan göra massor av spännande saker och liksom verkligen göra en förändring. Yeah. Så. Men från början så var det bara vanlig helig aktivism. <laughs> vad roligt och vad kul att du... Alltså här, att du, Jag är lite inbörjad att du så här, vågade bara så här, nu kandiderar jag. Och så, så fortsatte du så här, nu är du liksom ordförande ja, färgen. alltså Jag vill säga det. att Det behöver inte vara så himla svårt. Eh, om man vill engagera sig. Så är man, så, så är man välkommen. Liksom. Mm. Ja, men det tror jag är väldigt bra. För väldigt många att höra. för att Jag tror att de blir som jag har en uppfattning. Om att det är en väldigt stor process. Mm. Det är jättebra att höra. att Det behöver inte vara så svårt. Nej. Det behöver inte vara så svårt. Eh, och har man en idé om vad man vill göra. Så är det bara att. Hör alltså så mm. Ja, jag tänker. Så här, så här, jag tänker. Lägga, vi tänker lägga ut din mailadress eller så här. så att folk kan ta kontakt med den om de vill. Ja, precis. Ja, men vad bra. Eh, jag tänkte vi skulle gå vidare till dagens ämne där vi ska diskutera eh, kvinnor och nörde i Sverige. Mm. Och det är ett rätt stort och vitt ämne, men en sak som jag känns, jag är också gammal liveare och brädspelare och lite allt möjligt känns som. Men jag har alltid känt att jag måste helt försvara att jag är en nörd. Det är de här frågorna, som, men är du, liksom, kan du det här och, det här, och ja, men är det, inte det här med din pojkvän? Och det är inte så jag upplevde, upplevt det. Så jag tänkte fråga, hur har, hur har du upplevt Rebecca? Rebecka? Mm. Alltså jag, jag känner igen mig jätteväl i det där. Ja, till en grad att jag eh, en gång i tiden drog igång en Tumblr som hette Vems flickvän är du? Ja, så, mm. Oh, så... vänta, vänta, vänta, stopp! Var det du som tog igång den tamblen? Ja! Nej men gud vad coolt! Åh, ja. <laughs> oh, för jag minns att jag älskar den. Jag bara, det här är världens bästa tandblän! Ja. Men förlåt, du får berätta mer om den. Ja, nej men den, den dog ju ganska snabbt också. För att jag hade inte riktigt tid att hålla liv i den. Men eh, om man vill återuppliva vems pickven är du så är jag eh, sjukt pepp. Vi behöver vara fler som jobbar med det bara. Eh. Ja, nej men så... Eh, jag gjorde ju det där för att jag kände en sån enorm frustration över hur jag som tjej blir behandlad på en massa i en massa olika sammanhang. När jag kommer till, ny till en förening så möts man av så här, ja men precis det här att man måste, man måste bevisa sig själv att man faktiskt vet liksom hur man spelar spel. Eller att man är smart eller man kan inte glida in med samma själv, självklarhet på ett sånt här ställe som en lätt eh, överviktig man med skägg liksom kan för de är tydligen så himla självklara att de är superkompetenta i spel liksom mm -hmm. eh, och det tycker jag, det gör mig lite förbannad, <laughs> helt enkelt ja. att, att jag inte får vara lika mycket nörd som alla andra ja, jag känner, jag känner igen det jag tror jag säkert fler det som gör just det, det så här, att man måste alltid det finns en stereotyp eller man lever inte upp till den mm. åh, eh, jag tänkte fråga lite så här. du var ju på kan i helgen såg jag ja Mm. och jag bara tänkte så här: för er som lyssnar nu som inte vet vad Femcon är så är det ett rollspelskonvent i Umeå och det är enbart kvinnliga rangörer och enbart kvinnliga spelare så det är inte speciellt men på ett väldigt bra sätt och jag har aldrig varit där så jag tänkte fråga hur var det? Var det så bra som jag tror att det var? Alltså jag älskar Femcon mm. <laughs> det här är andra året som de kör och andra året som jag har haft möjlighet att åka upp och vara med och jag insåg så här på vägen ner äh, tillbaka från nu äh, att äh, men nu efter det här kommentet så har jag haft exakt lika många eller nästan jag har haft fler kvinnliga spelledare än vad jag haft manliga spelledare äh, okay. och det, det tror jag just den insikten och den, den känslan som det gav var väldigt, det var väldigt fin äh, för att jag åkte på det första femkon för just av den anledningen att jag ville liksom bredda min bild. Dels så är jag ju själv feminist och tycker att ett feministiskt konvent är värt att uppmärksamma och är värt att besöka bara av den anledningen. Men också för att jag ville bredda min bild av vem som kan vara spelledare, hur en spelledare ser ut. Vilka typer av scenarion som kvinnor skriver. För att det är också kvinnliga scenarieförfattare på, under hela femkon okay. eh, Så alla scenarion är skrivna av kvinnor, speledelser av kvinnor och annuschörsgruppen är kvinnor. Eh, men besökarna eh, är, det är helt öppet för alla. Så att det är inte bara kvinnliga besökare utan eh, det, är, det är ett väldigt ja, ett vanligt rollspelskomment egentligen. Fast med Eh, med just den twisten då, att, eh, att man, man kommer bara att träffas kvinnliga speledare. Eh, och det är, ja, det är en fantastisk upplevelse. Eh, och som sagt, man får väl man får spännande nya perspektiv på speledarrollen och hur en speledare ser ut. Och vad en speledare, eh, vad tjejer skriver för typer av scenarion och sådär. Jag fråga, märkte du någon skillnad förutom att märkte, märkte du någon skillnad atmosfärsmässigt jämfört med vanliga konvent? Jag tycker att atmosfären där är mycket mer inkluderande eh, än på andra konvent jag har varit. Eh, och jag vet inte riktigt vad det beror på om det är att luften är extra bra i Umeå så att det, det bor bara trevliga människor där <laughs> som är välkomnande. Eh, men jag tror också att när man gör ett konvent som utgår ifrån att alla ska känna sig trygga och man har liksom en tanke om inkludering och jämställdhet och alla lika värde. Och man har det med sig som en tydlig värdegrund när man skapar ett arrangemang. Då tror jag det kommer gå igenom liksom det, hela konventet, andas det liksom. Jag känner mig bekväm när jag kommer dit. Jag vet att ingen ifrågasätter mig när jag kommer dit utan jag är lika självklar på ett rollspelskonvent. När jag går på femkon som, som vem som helst. Liksom. Och det, det är otroligt befriande. <laughs> <laughs> få och får vara självklar i sammanhang mm. Det låter helt fantastiskt. Jag är lite så här, lite ledsen att jag inte kunde åka upp. Men nästa år då får jag åka upp. Ja, gör det. Och vi, får, vi får ta med oss 5K. Mm. Det är också en sån fantastisk grej med de här arrangörerna som säger... Vi har inte tagit patent och vi kommer aldrig att göra på idén femkon, Utan vem som helst får sätta upp ett Femcon där de bor. Okej, så det kan inte vara femkon i Stockholm med femkon i Göteborg. Så att man ja. kan ta konceptet. Och... Ja. Det är ju jättebra. Det är och särskilt så det... för att, liksom att det verkar vara en otroligt bra idé. Ja, ja absolut. Mm. Mm. Det, det är en fantastisk idé. och det, De är otroligt... Trevliga och vänliga, alla som jobbar med det. Så att, ja, jag vill tillbaka. <laughs> mm. Ja, och det är jättebra att att man faktiskt kan använda konceptet. För det gör ju så mycket lättare. Man behöver ofta, i alla fall jobba med en spark i baken för att arrangera någonting. <laughs> mm. Jag tänkte så här. Så här om vi går vid lite grann. Du skrev en Facebook-status i början på februari som jag tänkte vi kunde prata lite grann om. Som har med det här med tjejer och nördighet att göra. Mm. Och. I korta drag så var det mycket om att eh, över att eh, du var irriterad över det manliga ryggdunkeln i jämställdhetens namn och osynliga kvinnors insatser i det senaste seminarium just på spel när det gäller spelhobbing. Mm. Jag, jag tyckte det var en väldigt bra status. Jag tyckte det tog upp en väldigt viktig sak att kvinnliga spelars arbete inte syns. Mm. Jag tänkte vi kunde prata lite om vad detta beror på. Vad tror du? Jag tror eh, att det beror på att Män inte lyfter upp det. Och mm. det här kan ju låta som en väldigt bitter spaning, men eh, tyvärr verkar det ju vara så även i nördkulturen att för att någonting ska hända på riktigt så behöver det vara en man som pratar om det. Mm. Ja, men jag tror faktiskt att det ligger rätt mycket i det för att det känns som att ja, det var ju en. Det var rätt länge sedan det var en aftenblad debattartikel som kom upp att det var någon man som var det förekommer sexism i spelhobbyn och alla kvinnor var ja. <laughs> det, det gör det. Vi har sagt det hur länge som helst. Mm. Men nu säger jag det. Mm. Mm. Det är helt sjukt. Ja, det är så här det är inte sjukt för att jag tycker man ska inte förakta de the good intentions. Men jag tycker det är synd att alla de här som Femcone som Frisun gick på Unite. Alla de här grejerna som faktiskt gör som tjejer att de bara missas. Ja, precis. Och jag menar, tänk ISIS som du har arrangerat. Vi har arrangerat Nörd på Pride i två år. Som i och för sig eh, har inrikt, eh, en inriktning mot hbtq-frågor. Eh, liksom, och den, den, eh, det är politikområdet. Mm. Men... Till och med på men de... som också som är sjukt viktigt Ja men som, som även de seminarierna ju handla, Har ju kommit att handla väldigt mycket Om jämställdhetsfrågor ja, Jag vet att datorspetsbranschen Driver ett stort jämställdhetsprojekt Och har haft Anita Sarkis Över till Sverige för att diskutera Jämställdheten och spelhobbyn Vi har drivit ett mångfaldsprojekt I två år Och så fort det är en snubbe i Stockholmstrakten som kommer på att ja, men man kanske skulle ta och liksom prata lite jämställdhet i spelhobbyn. Då är det den första gången som någon någonsin har, har rört det ämnet. Liksom. Eh, och det, det gör mig faktiskt eh, provocerad. Eh, eftersom jag tycker det är, det är klassiskt osynliggörande av eh, stort och hårt arbete som främst kvinnor har gjort. Mm. Och när man gör det i andra lägen då, då kan man så här tvingas bara eh, låta det glida förbi eh, om det handlar om, jag vet inte vad som helst liksom. mm. Men just när man gör det på ett sätt, när, när man försöker plocka poäng i jämställdhetens namn, eh, då, då kan inte jag vara tyst liksom. Det, jag, då vägrar jag hålla god ton för att Liksom, det tycker jag, det tycker jag är, så, det är så fräckt Och det är så sunkigt Det finns liksom inga gränser För hur dåligt det är Nej, och, och, och det var det är... jag ville diskutera mm. Mm. Och det blev ju en jättebra diskussion också de skärpte väl till sig för mig också Lite grann Ja det återstår väl att se lite Tänker jag Det här grabbgänget Har i min bok fortfarande en del att bevisat att de faktiskt Prata jämställdhet på riktigt och inte bara göra det för att plocka eh, poäng. plocka poäng från någon. Eh, så. Jag känner ju att en av de viktigaste grejerna man faktiskt ska göra när man börjar prata med är att kolla upp vad som faktiskt har gjorts innan. Jag var ödmjuk när någon påpekade. det. Jag säger inte att man måste kunna allt från början. För alla är vi barn i början. Mm. Eh, och så ska det absolut vara. Och jag hoppas att det här verkligen inte stoppar någon från att göra ett initiativ. Men om man gör ett initiativ och säger att det här är första gången något liknande händer i spelhobbyn. Då tycker jag att då kanske man ska vara lite mer inlyssnande när det kommer andra och säger att nej men vänta lite nu, det är det nog faktiskt inte utan alla de här sakerna har ju hänt tidigare. Äh, och så. Äh, och om man då inte lyssnar och säger ja ah, spännande, det visste jag inte. Eh, utan fortsätter att köra på med samma mantra. Då, då tycker jag. Då eh, tappar man respekt i min bok. Ja, och med all rätt. För det är, det är, inget, det är inget bra beteende överhuvudtaget. Mm. Och det är ju liksom så här, så här. Som jag tänkte där. Kvinnliga nördar som ska känna sig hemma i hobby. Det här är ju en rätt avskräckande grej, känner jag. Liksom när man säger. Ja, det, det existerar sexism och folk bara ignorerar det. Mm. Så här. Det tycker jag är en rätt jobbig grej. Men vi har ju pratat en del om de saker som görs. Och jag tänkte så här: som görs för att kvinnorna ska känna sig hemma i hobbyn. Som Femcon, ja ISIS som var mitt och Friis som men, men tänkte även på eh, där som Sverik kollar på med leja. Mm. Som också så här är en sak som jag tycker det är väldigt bra. Mm. Mm. Eh, ja, ska jag berätta lite? <laughs> ja, det vet jag när jag gör det. För jag, jag har lite info, men inte all. Ja. Uh. Eh, nej men Leia är ju också En sånt här eh, Hjärteprojekt eh, mm. Ungefär som Vems flickvän är du Tumblern Någonting där man bara känner Fan vi måste göra något Det, det håller liksom inte Och har det på det här sättet eh, Så eh, För min del så var det väl lite så Att with great power comes great Responsibility Så att eh, när jag var med och skrev verksamhetsplan här för vad blir det två, två år sedan så skrev vi in att vi skulle starta ett nätverk för kvinnliga arrangörer. Mm. Eh, och ledare och eh, på olika sätt liksom personer eh, som det kan vara liksom live-arrangörer eller projektledare eller ordförande i föreningen eller någon som kanske skulle vilja bli ordförande i framtiden eller så. Eh, och som har erfarenhet av att leva som kvinna. Eh, viktigt att tillägga. Det här, vi tittar liksom inte på juridiskt kön. Utan det, eh, det är ett nätverk för personer med erfarenhet av att leva som kvinna. Eh, och eh, vi drog igång det här lite småskaligt. Eh, och har idag 15 stycken par eh, 15 adepter som håller på med allt från att arrangera eh, League of Legends-visningar på pubbar i Stockholm till att arrangera live i Värmland till ja, ju, eh, allt möjligt. Eh, och adepten matchas ihop med en mentor eh, som då också är, eh, är kvinna och eh, kanske har lite mer erfarenhet av att Göra just det här som, som adepten är inne på att göra. Eh, och tanken bakom det här är ju en frustration som många av mina arrangörsvänner har känt. Att även om man är en helt kvinnlig arrangörsgrupp. Så behöver man ändå gå och fråga grabbarna om det är så att man behöver veta. Vart man kan beställa bajamajer till livearrangemanget. Eller vad som helst liksom. ah, okay. mm. eh, Och just att få ett kvinnligt nätverk med andra duktiga Inspirerande personer som liksom, eh, kan stötta en eh, i, sin, i sin utveckling. Det, det är någonting som jag önskar att jag hade haft eh, när jag var ny och eh, som jag hoppas ska ge eh, mycket till dem som deltar. Oj, oh, ja, det är ju jättebra det. Och jag önskar också att jag hade haft det. där. Det, <laughs> det hade varit jättebra. Där man skulle bekänna sig så vilse. Och just att man alltid måste gå för att killarna. Och få den här blicken. Att, ja men vet inte du det här. Och man bara nej. Det är därför jag nej. frågar. Ja nej, men det är så som de som är mentorer också har resonerat. Liksom, att det är så himla härligt att få ge tillbaka till någon. Som är i samma sits som man själv vet att man har varit i. Mm. Eh, när man är helt ny och helt grön och inte vet riktigt, eller de behöver inte vara helt gröna här heller, det finns de som har som har gjort eh, många intressanta saker och sådär eh, men liksom ha, ha det här stödet eh, Jag tänkte här vi skulle prata lite grann, eh, vad, såhär, lite grann problem som det finns för att kvinnor ska våga ta sig in, våga ta för sig med det hobbyn, vad av verkat en del i att det finns inte folk att fråga, man är inte osäker men vad tycker du att det är liksom vad finns det problem kvar idag? Ja det finns ju fortfarande en väldigt sexistisk kultur generellt och där kvinnor ses som flickvänner som potentiella partners som nybörjare men definitivt inte som gamers och det är ett stort problem som, som det inte finns någon enkel lösning på annat än att ute i föreningen att man pratar mer om värdegrundsfrågor att man tar sig en funderare, vad vill jag vara för typ av medspelare vill jag vara en sån här sunkig, bufflig kar som liksom håller på och kladdar på brudarna eller eh, vill jag faktiskt eh, göra någonting rättigt eh, så är lite, det lite reliant kanske men, eh, nej men jag tycker det finns så enormt stora problem kvar eh, att tampas med överallt i spelhobbyn eh, det finns otroligt mycket att göra men i det så blir man också så starkt när man ser hur, hur mycket den här diskussionen eh, kommer upp och hur mycket som diskuteras Så alltså det, det här är inte någonting som bara händer i Sverige det här är en helt global rörelse liksom, som, som tar, tar sig framåt och gör stora steg framåt mm. och jag tycker man diskuterar mycket mer nu jämfört med för till exempel fem år sedan att man liksom nördfeminism är ett begrepp man börjar mm. sätta ord på saker och det tror jag är jättebra Ja, jag tror också viktigt att folk faktiskt säger ifrån när såna här beteenden, dåliga beteenden händer. Att man säger att det här är inte okej. Okay. Mm. Och för att våga göra det, då tror jag det är jätteviktigt att man känner att vi är många som ställer oss bakom. Vi är många som vill förändra. Vi är många som, som står på din sida när du ställer dig där på, eh, på rollspelsträffen och säger så här. Nej men jag vill, jag vill faktiskt inte bli kastad som den här. Rollen. Eller den där kommentaren som du följde till mig nu. Jag tyckte inte den kändes okej. Okay. Jag, jag tyckte inte att det var roligt. Det du skämtade om nu. Eh, och att också fler och fler snubbar. Eh, börjar kunna vara med i att så här, bryta ner en sexistisk skärgång i kompisningen Och också är de som säger så här. Även om de inte är kvinnor. Äh, ändå kan vara de som säger. Men det där skämtet, jag tyckte inte det var roligt. Eh, och så. Och jag tror att det är på det sättet som vi liksom förhoppningsvis långsamt fasar ut det här eh, ur vår hobby. Eh, ja. För det, det... det hör inte hemma nu. Nej. nej det gör det inte, definitivt inte. Man ska packa ner din ask och sen slänga den någonstans långt bort. Ja. Mm. <laughs> eh, men jag tror det var allting jag eh, så här. jag tror det var allt faktiskt. Ja. Oh. Så här, du har svarat på alla mina frågor så, så här, jättebra. Ja, det, mm. Men så här, tack så jättemycket för att du var med idag. Ja, mm. tack och, för att jag fick så, vara med. Jag, det här är ju ett av mina absoluta favoritämnen att prata om. <laughs> <laughs> ja, men det är ett ämne som alltid är aktuellt. Du behövs alltid pratas om för att det är vi inte helt där än. Nej. Nej, verkligen inte. Och mina bästa tips till dig som lyssnar och som känner att du had it up to here Liksom med, Och så visar jag med händerna <laughs> så Såhär dåligt Jättehögt dåligt. upp, ja, jättehögt upp. Eh, Dålig grej att säga i podd Men ni eh, förstår <laughs> vad jag menar eh, Alltså prata, prata med andra Hitta andra som känner som du För sådana här kräksklubbar Där man får kräka sig ur sig Allting precis hur jävligt man tycker att det är Det är skitbra Och det, det är liksom Första steget att på något vis ta sig ur bitterheten eh, och att känna att man har stöd ifrån många och ur, ur den ur den känslan liksom, så kan man känna att ja men okej, nu vet jag hur det är nu vet jag att det här är fel jag ska inte ta den här skiten vad kan jag göra? Och det är där, det är där någonstans som det blir då hittar man en fantastisk kraftig människor eh, som verkligen kan göra storåd för för spelhobbyn. Vi behöver många många fler som står upp mot sexismen och som säger ifrån och som säger nej. Det är hög tid för det. Mm. Men igen, tack så jättemycket och jag hoppas att du kan komma tillbaka och gästa oss någon gång. Ja, toppen! Ja. Ha det bra, så hörs vi! Detsamma. hej hej! hej. Gud, vilken fantastiskt inspirerande person. Ja, visst är hon. hon. är helt fantastisk. Jag är så glad att hon kunde vara med och ville ställa Jag upp. Ja, med. Det är, så, det är så kul att sitta och lyssna på allt det här. För att man liksom känner hur det bara bubblar innan. Man... Ja, visst blir man inspirerad. Jag vill bara ut och göra, alltså, göra revolution och göra hela spelvärlden så mycket bättre. Man vill göra allt. Ja. Och här är herregud. Åh, oh, jag blir... Alltså alla projekt hon berättade om och allting och frisande gamengild och, och lej och allt sånt där. och, och. Men, vänta, Anna, hon, hon mm. nämnde ju Barcraft. Mm. Eh, har inte du hållit på med det? Håller inte du på med Barcraft? Jo, eh, eller jag inte Barcraft i sig. Utan eh, jag kontaktade ju eh, Barcraft i maj blir det förra året. Och vi började prata lite lätt om Barcraft fast för lol. Eh, och sen så har det legat och så här, bubblat i en mysig liten gryta av eh, underbar kompetens och fina människor och bra samarbeten. Och så till slut så föddes Bar of Legends. Okej. För att jag är ju jag är inte lika mycket StarCraft-människa som jag är League of Legends-människa. Jag älskar ju League of Legends. Oh ja, du är verkligen så inkälld på det så det är helt underbart. Yep. Så då tänkte jag att om man kan träffas och ha det mysigt på en bar och titta på Starcraft. Då måste man kunna träffas på en bar och ha musik och titta på League of Legends. Oh, ja. Så med hjälp av de eminenta Barcraft crew så var det jag och min medkompanion Ronja som startade upp Bar of Legends med deras hjälp. De har hjälpt oss med lite teknik och hur vi går fram och så att vi ska jobba med samma värdegrunder och allt sånt där som är väldigt viktigt. Och nu har ju faktiskt både Barcraft och Bar of Legends dels fått sällskap av DOTA ah, som okay. deras svenskår under namnet eh, Pubstomp. Och så har vi slagit oss ihop och blivit någonting ännu större och ännu kolare. Vi hade nämligen för inte alls länge sedan lanseringen av vår nya hemsida, som då är Esport Stockholm. Okej, okay, men fasen var coolt. Yes, nu började hända saker på riktigt. Så att nu har vi liksom en organisation med flera underkategorier då, så att säga. Så att vi har en spoilans ny hemsida som är esportstockholm.se Den är i beta-mode än så länge för det fattas fortfarande ett par saker men det är på väg. Mm. Och jag ska säga att är man intresserad av esport så kommer det vara the place to go om man vill hitta nyheter, om man vill hänga om man vill ha coola events och så vidare. Och framförallt om man tycker om att vara social och träffas och bor i Stockholmsrådet då. med tanke på att det är i Stockholm som vi har våra event. Åh, oh, jag blir lite bitter. Det borde finnas någonting här nere i Göteborg de har faktiskt visat jag tror att de har en barcraft har de haft i Göteborg. Okej. På Glenn sportbar. Jag Jaha där. Och gud vad dålig koll jag har nog fem sig lite grann. du måste jag kolla det rolig, på om de ska ha det, ro, det, det, ro, det roligaste är att du har ju blivit sån inbiten göteborgare så att du förstår ju inte ens att vi stockholmare tycker att det är nästan är ett skämt att det hålls på någonting som heter Glenn sportbar. Men allting heter Glenn i Göteborg. Ja, det gör ju det. Faktiskt ja, det på riktigt, bra. det är jättekul. <laughs> <laughs> Nej, men som sagt, det här är, det är en riktigt, riktigt cool grej att jobba på. För att det är så, det är ju inte bara det att vi anordnar event, utan vi jobbar ju väldigt, väldigt hårt med våra värdegrunder. Och det är väldigt lika faktiskt Megasigns värdegrunder, nörder i jämlikhet och respekt. Det är jättebra att, värdegrunder. Ja, men absolut. Att vi ska ha event där alla är välkomna. Så länge man har Lite vettiga för pannbenet och kan behandla alla personer man möter med, som sagt, jämlikhet och respekt. Äh, vi är ett för ett lite mognare community när man kan diskutera saker och ting utan att bli såhär, kalla varandra för loser och noob och go install, ja, äh, go play tetris och sådana där dumheter som dyker upp. Liksom. Utan det, vi vill kunna ha vettiga diskussioner med vettiga människor, vi vill kunna träffas och vara sociala med varandra och inte bara sitta framför datorn. Liksom. Nej, för det är ju ändå risken liksom, just med datorspel. Och det vet med tv-spel också. Det blir ofta, om man spelar co-op över nätet eller på, som jag är på Xbox Live så blir det ju rätt ensamt ibland. Ja, precis. Och även om man liksom spelar co så och sådana där saker det är ju en sak att sitta och prata med folk uh... Alltså så här via Skype eller via Mumble eller mm. Raid call eller vad man nu använder men att alltså ska faktiskt träffa personer. Ja precis, träffas alltså ta... socialt på riktigt ja. in real life. Ta en läsk, ta en öl och liksom prata och upptäcka vem man är bortom datorskärmen Det är så jävla ja, bra. ta en bira och var som folk. Ja men lite så. Inte när man spelar tv-spel det eller att ta en bira och försöka spela tv-spel. Jag gjorde en gång att spela Halo och jag sten dog hela tiden. Okej, okay, jag kan säga Eh, utan att alkohol romantisera, så vin och lol är en fantastisk kombination jag tror att du kanske har lite så här bättre alkohol eller, jag. eller så är det bara att så blir full väldigt lätt nej, jag vet inte, sju år i rad på Sweden Rock, det kanske är någonting det är egentligen, jag, jag har aldrig varit på Sweden Rock jag kanske borde börja mm. åka dit så jag kanske jag kan ta en öl och spela Halo yes mm. men jag tänkte på saker: hur mycket tjejer och så har ni på har ni haft på de här träffarna eh, faktiskt en hel del för det är ju också någonting som vi vill att det ska liksom det ska vara en bra miljö för alla. Och det ska vara inbjudande för alla. För att e-sport och dataspel och sånt där, det kan ju bli väldigt grabbigt. Och vi vill försöka jobba bort den stämpeln. Det här ska liksom vara till för alla. Oavsett hur duktig du är. Du behöver inte vara pro-gamer. Du kan vara helt ny. Du är fortfarande välkommen. Du kan vara kille, tjej, trans. Obestämbart. Det spelar ingen roll. Du tycker Så tycker du om det som vi tycker om. Det vill säga spel och gemenskap och bra diskussioner så är du välkommen. Så det har faktiskt kommit väldigt mycket tjejer på våra events, både tillsammans med andra tjejkompisar och tillsammans med sina killkompisar och pojkvänner och flickvänner och allt sånt där. Sen är vi även en stor grupp med tjejer som jobbar. I crew då, då Nej, jag, jag, jag själv jag, jag tänkte faktiskt på det Jag tror att det kan Kanske spela in väldigt mycket Jag tror att jag hade varit Mer pepp att gå på ett event Som annars av tjejer Än av killar För jag på något sätt Utgår från atmosfären, kom att atmosfären Kommer vara bättre Jag vet jag inte Kommer få ta den här är, du här är du här utan Med din pojkvän Eller är du här utan Man bara tack Eller den här klassiken Vems flickvän är du Blä. Typ <laughs> Jag blir så kränkt Över det fortfarande Herre Jesus, ja. Nej men sen så är det ju också Jag tror att det kan LOL har ju kanske Lite fler vad jag vet. Ingen aning. Någon får smälla mig på fingrarna om jag har fel. Kanske lite fler andel kvinnliga spelare. Mm. Känns det som i alla fall. Um, och det som är så roligt är att det är för tillfället bara tjejer i just Bar of Legends crew. Är ju så delar faktiskt. vi på crew med, med varandra och jobbar tillsammans så att möjligt så Men just uh, Bar of Legends startades ju av mig och Ronja. Mm. Så att bara det gör ju en hel del. Det gör jättemycket tror jag. Och roligt tillbakakopplande till eh, Rebecca och det här hon pratade om tidigare också. Eh, Ronja är faktiskt medlem i Leia. Okej! Mm Men det är ju jättekul. Så att allting knyts ihop. Jag tänkte att allting hör verkligen ihop på någon slags, ja, vad ska man säga, någon spiral, någon slags cirkel. Eller mer Jag skulle nog säga en cirkel. Nej, ett gigantiskt spindelnät. Jag inte om Okej, äh, äh, äh, äh, en jättestor godispåse En jättestor godispåse är mycket bättre Med bara dina favoriter mm, mm. Med Fullt med choklad och polka grisar Och mintkarameller Och surisar Inte surisar Jo, saker som är så sura så att det typ gör ont i käkarna <här> så blir Jag blir bli jätteglad Du att jag har definitivt delat godispåse Du kommer ta alla surisar jag inte tycker om Lite mm -hmm. Lite men det är som en mm. Det är en väldigt bra liknelse faktiskt. Mm. Det var mycket bättre än min liknande. Så. Mm. Jag får godis mer än spillar. Ja, jag, jag med. Usch. Nej. Blä. Så på, så på Harry Potter. The Half-Blood Prince nu. Jävlar bara, är stor, även för att han är död. Alltså jag tyckte att han kändes mycket mindre fast det var väl för att han var ihopskrimpan. Ja, precis. Men jag tänkte det också. Så sen bara så jag på honom och bara, han är jättestor. För jag jämför med här då inte att jag tror att Han är en stor spindel. Ja, man gör så i och för sig. Hur? Dåligt sätt att avsluta på. Jag tänker på godis istället. Ja, jag ska nog gå och äta lite godis. Det låter som jättebra idé. Så får vi se. Det här var ju som sagt vårt tionde avsnitt och det kommer bli fler. Ehm... Mm -mm. um så återkommer vi helt enkelt nästa vecka med mer tokigheter Ja, det gör vi och ni är alltid välkomna att mejla oss om ni har några frågor och så där. Eller helt enkelt kommentera både på Facebook vi har också en Twitter och ni kan kommentera direkt på inlägget på hemsidan Megasign.se mm. Men vad bra Anna Men då ska jag gå och äta godis Gör det Jag ska sammanställa lite grann från e-sportsmötet som jag var på idag oh, faktiskt. Spännande så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Hej då Anna. Ha det bra. Hej då. Hej då.